di dalam muslimak pian membicarakan beberapa hadis Rasulullah sallallahu wa alaihi wasallam semoga ia menjadi panduan pedoman untuk kita semua Baik hadis yang pertama diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahmallahu taala Al-Aqa bin Abi Rabah Kata, katakanlah kepada ibnu Abbas radhiyallahu anhu: "Apa yang akan saya tunjukkan kepada anda seorang wanita dari ahli syurga?" Dan anda berkata, "Tidak." Kata, "Wanita ini adalah istri yang sallallahu alaihi wasallam beberapa hari yang lalu." Dan Inni usrah Wa inni atakasaku pad'u Allah Ta'ala li Qal In syikdi sabarti walakil jannah Wa in syikdi da'autu Allah Da'autu Allah Ta'ala An'yu'afiyati Fakalat Afir Fakalat inni atakasaku pad'u Allah li alla ataqatta fad'aha rawahu bukhari wa muslim maksudnya daripada afsa bin Abdul al katanya telah berkata kepada aku Oleh ibn abbas radhiyallahu anhuma dengan kata ibn abbas wahai afsa tudita Sudika aku tunjukkan kepada kamu seorang perempuan hitam seorang daripada ahli surga Sudika aku tunjukkan kepada kamu seorang perempuan daripada ahli surga Maka berkata apa badah bahkan Maka kata Ibnu Abbas hajul mar'at as-sawda itu dia perempuannya hitam asatun Nabi sallallahu alaihi wasallam dia telah datang kepada nabi sallallahu alaihi wasallam maka dia berkata perempuan itu berkata ini ustaz wahai rasulullah sesungguhnya aku ni ada penyakit gila babi dan apabila aku terkena penyakit gila babi ini maka terbukalah auratku maka tolonglah berdoa kepada Allah Taala supaya Allah Taala menyebutkan penyakit aku lalu kata Nabi s.a.w dengan katanya jikalau kau bersabar sesungguhnya balasannya adalah surga dan jika kau meminta aku berdoa aku boleh berdoa kepada Allah Taala supaya menyembuhkan penyakit itu. Lalu akhirnya perempuan itu mengatakan aku bersabar. Tapi dolonglah berdoa kepada Allah taala. Dikala sekiranya aku terkena penyakit gila babi itu, mesti janganlah kali-kali -kali orang aku terbuka. Adik, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim rahmallahu taala. Baik kamu sini dan muslimah kalian, saya ulang sedikit hadis ini. Satu hari Abu bin Abdul Rabbah dia berjumpa dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Lalu Ibnu Abbas pun berkata kepada Abu Ya Abu Bakar, Aku tunjukkan kepada kamu. Seorang daripada ahli surga. Kata-kata bala, Ya. Maka ibnu Abbas berkata itu dia perempuan hitam. Dia sudah daripada ahli surga. Yang mana dia pernah datang kepada Nabi SAW dengan mengatakan. Ya Rasulullah. Aku ni ada penyakit gila babi. Kalau masa kena dia, maka terbukalah auratku Boleh tak, ya Rasulullah, engkau berdoa kepada Allah Supaya Allah s.a.w. menyembuhkan penyakit aku Kata Rasulullah, jika engkau bertabar, bagi engkau syurga Dan kalau sekiranya, engkau nak aku berdoa kepada Allah Aku boleh berdoa kepada Allah s.a.w. menyembuhkan penyakit engkau dan perempuan itu berkata kepada Rasulullah aku akan bersabar tetapi tolonglah ya Rasulullah kalau kena penyakit gila babi ini aku tetap bersabar tapi mintalah supaya ajal aku terjadi ha baik di dalam hadis ini kaum muslimin dan muslimah kalian. ada beberapa perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak beritahu kepada kita semua Yang pertama, kaum Muslimin, dan muslimah kalian Kita dilarang di dalam Islam Larangan yang amat sangat Menghukum atau menentukan seorang itu Ahli neraka atau ahli suka Tidak dibenarkan Kita tidak dibenarkan kita nampak orang itu tak betul sikit ataupun jahat kita kata kau ahli neraka tak boleh atau nampak orang yang soleh kita kata kau ahli surga tak boleh tapi kalau sekadar melihat orang melakukan perkara yang tak baik kita kata ini jalan ke neraka ok itu boleh dan buat yang soleh. Ini adalah jalan-jalan ke syurga itu boleh. Tapi nak menghukum seorang itu, individu seorang itu, ahli neraka, ahli syurga memang tak boleh. Kerana syurga bukan milik mak bapak kita punya. Ah, gedak gitatau bahasa. Syurga milik Allah Taala. Dan pernah berlaku dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al bukhari daripada Seorang lelaki yang juga merupakan setengah sejarah mengatakan dia pengawal harta Nabi. Nama dia ialah Fir Kira. Nama dia Fir Kira. Itu nama orang-orang orang Arab, kaum Muslim dan Muslimah kalian. Dia masih soh lah orang Melayu nak sebut. Macam Kiri-Kir dia. Fir Kira ni orang Muslim dan Muslimah kalian dia masih dalam perang haibah dia mati setelah perang haibah bukan perang haibah setelah perang haibah kan kita tahu perang haibah ini adalah peperangan di antara orang islam dengan orang yahudi yang peperangan yang menjadi fakta sejarah di dalam islam bahawa yahudi diusir daripada tempat. Yahudi diusir daripada tempatnya. Dan itu sebabnya launan umat Farsin. Dengan slogan. Haibar, haibar ya Yahud. Jaisul Muhammad sawfa Yahud. Ingat-ingat kamu wahai orang Yahudi. Peristiwa khaibar yang kamu dihalau oleh Rasulullah bersama senteranya. Jaisul Muhammad sawfa Yahud dan tasraw Muhammad akan kembali semula. Jadi kaum muslimin dan muslimah kalian bila Kekirah meninggal dunia, maka di kalangan para sahabat mengatakan, "Syurgalah dia." "Ah, syurga lah dia." Lalu bila Nabi mendengar para sahabat mengatakan Kekirah itu dalam surga lalu Rasulullah hazza dengan merah rupanya. Tuhan mana yang menurunkan wahyu. Yang dia wali surga. Ha. Yang aku ni seorang Nabi kata Rasulullah. Pun tak ada wahyu yang diturunkan oleh Allah Taala. Yang kamu Tuhan mana? Oh senyap para sahabat. Lalu Rasulullah kata dia di kalangan Alina Rasul. Teks kejut kamu sedang simak, tekedut. Lalu para sahabat melihat banyaknya. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, kira dia mencuri satu kain jalur dalam peperangan Ka'bah. Kerjakan kain jalur itu adalah hak serampasan perang. Yang tidak diagih dan dibahgikan lagi. Lalu dia mengapa kain jalur itu disembunyikan untuk dirinya? Maka dengan sebab itu dia masuk neraka. Ah, itu satu kain jalur kaum muslim dan muslimah kalian. Ini bukan kain jalur bukit bukao balok ambilnya kebahagiaan. Injing kapas terkembang pun betul tak Betul tak? Tak tahulah kudok kemusim ini dan muslimak kalian apanya rosak. Kepas selam tak boleh menyelam. Jawab mirilah betul. Ini satu kain jadul. Jangan cerita ke lain. Nabi adik dulu. Itu jangan percang dan yang kedua kamu sendiri tak boleh kita menghukumkan seorang itu ali neraka sebabnya disebut dalam hadis Rasulullah SAW kata Nabi SAW ada seorang yang beramal dengan amalan ali neraka ingat dia nak masuk neraka itu tinggal sejengkal lagi kata Nabi tetapi sudah ditetapkan ketentuan Daripada Allah Taala. Lalu di saat akhirnya Dia beramal dengan amalan Ali surga masuklah ia ke dalam surga Apa sebab ni? Tak boleh Tapi barang siapa Nak menghukum diri dia Ali neraka itu hak dia Lebih Kadang-kadang ada orang Kamu sendiri bercakap Kita jumpa di neraka La ilaha illallah Betul tak? Dia? Jajuh punya hak Betul dia? dia keluar dan suak kabar Kita jumpa di neraka ah, Itu hak dia Bila hukum dia ada neraka Itu hak dia Ataupun kau muslim ada orang berani Ibrahim pun tak berani Cakap dari butuh Aku bermimpi Aku berjalan jalan neraka Astagfirullahaladzim dia boleh berjalan dalam neraka. Tiba-tiba di dalam neraka itu aku mendengar suatu suara. Dan suara itu seolah-olahnya pernah aku dengar di atas dunia dulu. Aku menghampirinya. Ini saya dengar teh dia kamu sini dan maklumat kalian. Rupa-rupunya suara itu. Suara Tuk Guru ni aziz. Dia, dia tak nampak Tuk Guru-Tuk Guru. Dia nampak suara ni. Alhamdulillah. Anilah ah, politik. Politik. Sampai tidak mengenal agama. Boleh buat main-mainan. Betul tak betul? Inna'udzubillah. Sinun zalim. Haa baik. Kamu sendiri dah mencimak kalian. Tetapi perbincangan Kenapa pula Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata kepada apa Wai Aqsa sudikah aku tunjukkan kamu seorang perempuan daripada ahli surga kenapa pula Ibnu Abbas boleh tentu maka jawapan dalam hadis ini kamu timida-timida pula Ibnu Abbas ni dia menentukan perempuan itu disebabkan ahli surga kerana Ibnu Abbas telah diberitahu oleh Ali, Rasulullah Alaihissalam, yang perempuan itu daripada Ali. Juga. Rasulullah diberitahu. Asalnya Ibnu Abbas, Rasulullah Alaihissalam, beritahu kepada Abu bin dan Abdurrahman. Baik, itu yang pertama. Yang kedua pula kaum muslimin dan muslimah kalian, apakah sifatnya yang perempuan itu? Yang dijanjikan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam dia ada syurga disebut dalam hadis ini keberkatan kesabarannya yang perempuan itu datang kepada nabi sallallahu alaihi wasallam kami berkata ya rasulullah wahai rasulullah aku ni ada penyakit gila babi penyakit gila babi ni kau mesti penyakit yang tidak lalu tidak common kata orang dia ada mutin-mutin yang tertentu dia kata kalau aku kena penyakit gila babi ni Rasulullah aku tak sedarkan diri maka terbukalah auratku apa yang perempuan kaum muslimin dan muslimat kalangan padanlah padanlah kaum muslimin dan muslimat dia dijamin surga. tengah-tengah penyakit gila babi tu dia mengadu kepada Nabi SAW, terbuka aurat tu. Bermatuk dia nak jaga juga aurat tu. Yang tak gila babi ni sebab apa tak mau jaga aurat ni? Ustaz ni mula main kastor. Eh, tak kastor. Kamu segini nak cimak ke? Perempuan dia lahat ni. Ada penyakit gila babi. Kalau dia nak jaga aurat ni. Dia tak ada penyakit hot tu. Kenapa tak nak jaga? Tunggu muslimin dan muslimat dari kepelikan Alhamdulillah Jangan pertikaikan Tentang masalah aurat. Sudah menjadi satu Kewajipan Di dalam Islam itu Tak kira di mana Itu sebabnya Kau muslimin dan muslimat kelihatan Kita ada isteri Kita ada anak-anak Sayangnya Seorang ayah rajin ke surau Rajin ke masjid tapi bila jalan, isteri tak menunjukkan orang. Saya malu kau muslim-muslim. Ha? Asal anak tidak menunjukkan orang. Ingat ya. Berapa hadis Nabi SAW ada menceritakan. Seorang perempuan, dia boleh heret empat orang lelaki dan dalam neraka. Ha. Minum air dulu, minum air. disebutkan muslim dan muslimat kalian dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam empat seorang perempuan iaitu seorang dia boleh nikah empat orang lelaki dan lelaki yang pertama bapa dia ayah dia yang kedua Suaminya yang ketiga adik beradiknya dan yang keempat Iaitu anak lelaki Itu ha, okay. sebabnya kamu muslim dan muslimat Lelaki atas dia Yang kena jaga hak wanita Islam tak kata wanita jaga hak wanita Lelaki yang jaga hak ah wanita Nanti dia kamu muslim dan muslimat dia. Terdapat dalam hadis Rasulullah SAW Itu sebabnya Di dalam satu hadis yang lain Di antara mereka yang duduk di bawah naungan Allah Taala yang tidak ada naungan di akhirat Mereka nahu Allah Taala selain daripada tujuh perkara yang biasa kita dengar. Yang kelapan, ada banyak. tapi yang satu diwajap kita tujuh, ada satu diwajap kita lain. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara orang yang duduk di bawah Allah Taala yang tidak ada naungan menikah Allah Taala dia kelak mak bapa yang ada anak perempuan tetapi anak perempuan yang menjadi salihah anak perempuan jadi orang baik jadi orang salihah maka mak bapak dia beruntung kata Nabi s.a.w wa'ali wa ha, s.a.w baik okay. tinggalkan kesoh itu sedikit jadi kamu muslim sendiri dan musimak kelian dia datang jumpa Nabi. Ya Rasulullah. Aku ada penyakit gila Nabi Kalau terkena terbuka aurat kau. Berdoalah kepada Allah Taala. Supaya Allah Taala menyembuhkan penyakit aku. Lalu Nabi jawab. In sabr fi wala jannah. Kalau engkau bersabar bagi engkau surga. Sebab apa kamu sini? dua perkara yang dimaksudkan dalam hadis bila Nabi kata insabarti wala kirjana kalau sekiranya engkau bersabar kata Nabi jadi engkau surda jawapan ini kau muslim para ulama' mengatakan ada dua makna yang pertama ialah ada pun penyakit zilababi ini adalah penyakit yang payah Kesembuhannya Jika kita lihat dalam kitab Zadul Ma'ad Yang dikarah oleh Ibn Qoyim Walaupun kitab ni orang tak nak pakai Tapi dunia Islam Mana-mana mesti Di luar negara pakai Cuma ada seorang dua Dia tak nak pakai Tinggalkan masalah dia Dan kitab yang dikenali Dengan Muqtada'ah Ha, kaum muslimin damping simak Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim ni ada anak murid dia yang bernama Ibnu Katsir. Ibnu Katsir ni seorang ulama tafsir yang cukup terkenal. Ibnu Katsir anak murid orang boleh terima, Ibnu Qayyim tok guru orang tak nak terima. Yang pelik tok guru tak nak terima, anak murid terima. Ai eh, pelik tu kaum muslimin damping simak kalam. Baik. Dia mengatakan kalau muslim ini tidak penyakit akalian. Penyakit ini ialah penyakit yang payah untuk ditembuh. Kerana hasil daripada cantunan sihir dan juga perkara-perkara yang kotor daripada makhluk yang dikatakan jil. Kata Ibn Qoyim Rahmanullah al Cara berubah dia dengan rawatan ilai. Dengan sama ada dengan ruqiyah. Ataupun dengan jampi. Ataupun dengan bacaan. Dan dengan fikir. Itu pun terpulang di atas kesabaran. Yang kedua. Yang Nabi kata. Yang sabar si walakil jenak. Kalau bukan sabar bagi ikau surga. Bermaksud. Ina tersebut adalah hadis. Kalau orang itu hilang akalnya. Ha, ataupun kaum muslimin dan muslimakalian, a ha, ia mana perbuatan itu yang tidak dipinajikan Maka ini dimaafkan. Sebagaimana asal hadis Nabi saw. Inna <tik> Allah taajwalun an ummati al khutbah wanisyan wa masukriu alaih. Maksud Allah saw mengangkatkan daripada umat aku kata Nabi. Tiga perkara yaitu apabila orang melakukan dengan kesalahan dengan tidak sengaja Atau terlupa Atau dipaksa Allah Taala maafkan dalam satu hadis yang lain Rabbi Allah kala muansalat al diangkatkan mata pena tidak dituliskan dosa kepada tiga gulungan budak kecil hinggalah dia baligh orang orang budak kecil hinggalah baligh orang tidur hinggalah dijaga orang gila hinggalah dia dia sebut. Ali Allah Taala tak kira walaupun terbuka auratnya ketika mana dia dalam keadaan penyakit gila babu itu. Apa sebab Nabi kata iltaba wala di jannah. Ha, ah baik. Tetapi kaum muslimin dan muslimat kalian beruntung dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang dulu orang dulu terlupa ke tersalah ke tertidur ke boleh Ingat tak satu peristiwa dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana turunnya ayat Lillahi ma fis samaa wa tuama fil ard wa intu tu ma fi amputikum a'udhu biwakum billah. Yang maksudnya bagi Allah s.a.w. lah kepunyaannya langit dan bumi Dan barang siapa Yang terlintas di hatinya Ataupun yang mengzahirkan dari tuduh perkataan dan perbuatannya Maka semua Allah s.a.w. mengiranya berlaku Juga dosa lah Sama ada orang itu terlintas di hati Ada perkara yang tak baik Atau yang baik atau seorang itu melakukan perbuatan Dengan perkataan dan perbuatannya Sengaja atau tidak Setalah ataupun terlupa Tuhan tulis laku Bila suruhnya ayat ini kaum muslim Semua para sahabat lembut utut laku Sebab apa lembut utut? Lalu mereka berjalan Berjumpa dengan Nabi dengan tak mampu dah Nak jalan dengan kaki Terpaksa berjalan dengan lutut Jalan dengan lutut ke depan Nabi Sebab apa? Ayat ini kau muslimi dan muslimat kelihan Pengajuan para sahabat Ya Rasulullah Kudrifna Kami diberapi Bila semayang puasa Berjihad Itu kami mampu Buat Ya Rasulullah tapi bila turunnya ayat ini berasa beban kepada kami. Sebab apa ya? Apa yang apa yang terlintas di hati? Apa yang dilakukan perbuatan tersengaja atau tidak, Tuhan tulis juga berat ya Rasulullah. Ha, itu para sahabat ni lembik lutut Baumu. Berjalan dengan lutut kepada Nabi. Oh tapi kita tak lembik lutut Tu. Kamu sini nak jumpa. Kita selalu baca ya lahi ma fi samawati wa ma fil wa antum bima fi ampunah dah angkup dari kepala tu tak lembek pun sebab apa kau muslim para tak meresap ayatnya ha, jadi kau muslim dah macam khial ialah maknanya mudah lupa tapi kalau Allah Taala ka kira juga lupa kalau Allah ka Taala kira ni ke maksud tu para sahabat kata beban pada kami ya rasulullah Maka akhirnya Rasulullah marah kamu ini tidak mesti mati. Adakah kamu nak jadi orang ahli kitab lain Yahudi dan Islam? Bila curunya, datangnya kita tawak kepada mereka, mereka terstamilnya awak kena. Kami dengar, kami dengar. Katakanlah stamilnya awak tak nak. Bukan kerana perbuatan awak, Ia akan Allah am kami mohon ampun dan berikan pada kamu lah tempat kami kembali. Maka akhirnya. Allah Taala yang sifat mendengar lalu menurunkan ayat Arabbana la tu'akhidna inna nasina aw asha'na ya tuhan kami janganlah kau ambil kira ha, apa yang kami buat jangan tersalah ataupun dengan terlupa amabbisbaknya ayat ini kamu kaumzin memasuhkan ayat yang kita baca tadi kalau terlintak di hati atau terlupa tersalah maka bagi umat Nabi Muhammad dimaafkan. Ah, ha? sebabnya rufi al-qalam antala diangkatkan mata pena iaitu dengan tiga perkara tadi. Baik. Abangnya Lalu akhirnya kata Nabi jika engkau keluar asy berdoa, maka asy boleh berdoa kepada Allah Taala iaitu untuk menyembuhkan penyakit kita. Jadi kau mungkin di sini, satu mengajar kepada kita semua. Ha? Iaitu dalam bab... ...perkara doa ni, kau muslimi dan muslimat kalian. Kalau orang minta, kita berdoa, jangan pandang remit-remit lah. Ustaz, selalu berdoa untuk saya. Ataupun pakcik, selalu berdoa untuk saya. Maka, jangan pandang doa itu remit-remit. Nanti kita kemudian dalam bab ini. Sebab tu, kau muslimi dan muslimat kalian... Akhirnya perempuan itu faham Dan dia berkata Kalau begitu Ya Rasulullah Aku bersabarlah Tapi satu ya Boleh tak doa kepada Allah Jika kena penyakit bila babi itu Janganlah terbuka aurat itu. Ya Allah Tak hati lagi Ha? Dia kata Kalau aku, kala aku berlaku lah Penyakit itu Tak apalah Tuhan Tak sembuh pun Aku sabar Tetapi jangan terbuka aurat itu. Baik yang ketiga dalam hadis ini Kau dan dah mengikmatkan Iaitu Nak mengajar, Nak mengajar kepada kita satu bab Di dalam Islam ini Yang dikenali dengan Bab At-Tawasul Bab At-Tawasul Nak sejemohkan Tawasul Dalam bahasa Melayu kita Beginilah kau muslimi Perantaraan Berdoa dengan melalui perantaraan itu maksud dia. Itu dikatakan tawatul. Contoh ya, macam perempuan ni kemusnir dia boleh berdoa sendiri, tak payah Rasulullah Sugo, tak payah Rasulullah Nabi, salah dia boleh berdoa. Sendiri. Tetapi perbuatan perempuan ni menyunguh Nabi berdoa itu dipanggil tawat tawatul. Tawasul ni kaum muslimi dan muslimah kalian Diajar dalam Islam Boleh dengan dua perkara Pertama Tawasul dengan melalui amal soleh Ini jarang orang buat ya? Kita boleh okay, Dari langsung doa pada Allah, Allah pun boleh. Tapi ada Kasibah dan Islam mengajar Kita berdoa Dengan jalan tawasul Perantaran Di antaranya dengan Ahmad Khalid Baik Saya rasa Kalau Mungkin tuan-tuan Selalu -tuan bertemu Satu hadis Bertawasul Dengan Ahmad Khalid Kan ada tiga Orang Ban Israel Yang mana kaum muslimin Dan muslimat Kelan mereka Musafir Zaman dulu Tak ada tele Tak ada hotel lagi Lalu mereka pun Tidur di dalam gua, Berhak dalam gua. Takdir Allah Taala sa Jatuhlah satu batu yang besar. Betul-betul tutup pintu gua tersebut. Maka tiga orang itu tak boleh nak luar. Habis disebut oleh Syabu Farid. Lalu Alhamdulillah. Mujurlah aja Orang yang tahu ataupun alih dalam perjalanan Islam bayang kalau nak nak tolak batu besar itu. Ba kalau gua batu sakitlah kamu kalau buat bayang gitu ha ni tu betul ataupun lubang gua tu nak kalau ke zaman kalau bayangkan kamu gitu lalu seorang berkata kita tidak boleh melepaskan daripada bahaya ini melainkan kita berdoa melalui amal soleh kita yakni kita berdoa dengan bertawassul dia amal soleh kita ah baik lalu seorang pun berdoa